Və xadr-ı maddə belə bir yəni, döyüş, yəni, üslub edir və düşmən bir gəlir, başa düşür. Elə bilir ki, doğrudan da bula belə iləmi istəyirlər və bu vaxtı deyilək ki, geri qaydın. Hamısı ondan sonra geri qaydınlar, çünki qorxurlar ki, bir dəstə yəni, onların üzərini hücum edir və onların hamısı onu məhv edəyər. Və həmsinin xadr-ı maddə o dəstə, kimlər ki, yəni gedmişlər. onlar o tərəsin gələndə olaq doğrudan deyilək ki, doğrudan yəni ki, bunlara artırtən güc, qüvvət g də bu gün yeni peyğəmbərə salam, yani Onur Seyfullah adını verir. Yəni Allahın qılıncı, yani Allahın yenilməz qılıncı ləqəbini peyğəmbərə vermir. Və Xaldıvəri, yani bu döyüşdə böyük bir belə qəhrəmanlıq e, göstərdi ki, o qədər səhabənin sağ qalmasında ki, onlar yani səbə yenə də peyğəmbərə, yani ümmet-i İslam'a gələcək bir insanlardır. Fə həmişə müsəlmanlar bu döyüşdə Rumların döyüş taktikasını öyrənirlər. Döyüş üslubuna keçən rumlar necə döyüşürlər? Onların silahları nədir? Qoşunları nədir? Üslubu necədir onların döyüşməyə ki, onlara əngələcəyidim lazım olacaq. Çünki gələcəkdə övər müxtəbəb vaxtında həmişə Abaş istığan vaxtında pərmasa məni göndərdiyi qoşunları, yəni həmin o döyüşlərin davamı gedəcək. Və həminin rumlarla da döyüşdə bu, yəni görüşünün faydası olacaq. Və gələn dərsimizdə inşallah Məkkənin fəthinə qədər olan hasiləndən danışırıq və həmçinin inşallah yəni, vaxtımız çoxsa Məkkənin fəthindən də söhbət edəyərik. Bismillahi rəxmələ rəxim, alhamdülillahi rabbil aləmin, və s-salatu və s-salamələ, və əlihi və sahbihi və mən təbiyahum yəhsən ilə yəməddiyin, əmmə ba'd. Vəli, bugünkü dərsimizdən inşâAllah, mühətə döyüşündən sonra Məkkənin fəthi arasında olan məlumatlar göstərəcək inşallah və o arada olan döyüşləri qısa da olsa, o haqda danışacaq. Muhtə döyüşündən sonra böyük hadisədən biri Zətus Sələsid adında bir döyüş olur. Yəni, bu döyüş sahabilər o vaxt ki, muhtə qayıdırlar qaydırlar. Çox az bir müddətdən sonra, yəni, Hicrətin 8-ci il cümadil e, Əfəni, yəni, 2-ci cümadil ayında Peyğambar s.sələm eşidir ki, Qudaa qəbiləsi, Qudaa adlı qəbilə mədini yəni yenidən bir hücum hazırlayır. Böyük bir qoşun yığıb, mədini şəhərinə hücum ölmək istəyir və Peyğambar s.sələm Amr ibnə asın yanına adam göndərir və onun üzərini çağırdırır və Peyğambar ona buyurur ki, mən səni qoşunun başında yəni, sərkərdə kimi təyin edib bir dəstənin üzərini göndərmək istəyirəm və Allah Allah sənin bu dəstəni məqlub edər və onun bütün qənimətləri sənin olar. Yəni, sən o döyüşləri qələbə salarsan və sonra Peyğmasına buyur ki, və mən də bu döyüşdən olan maldan sənə çoxlu miqdarda yəni, hədiyə edərəm. Və Əmr-ıbın Az, necə bilirsiniz ki, o, İslamı təzə qəbirləmişdi. İslamı təzə qəbul etmişdi. Rabb-ı sahabi buyurur ki, ya Rasulallah, mən yəni, mala görə İslamı qabil etməmişəm, yəni, mal dövrəti görə müsamur olmamışam. Lakin mən, yəni, İslamə rəğbətim olduğuna görə yəni, müsamur olmuşam. Və istəyirdim ki, Peygamber səsəndən bir yerdə olun. E, Peygamber səsəndən buyurur ki, ey, e, amr, yəni, e, yəni, gözəl sahabi, bəs, yəni, mal, nə gözəl maldır ki, təmiz mal, təmiz insana qismət olsun. Bu, Allah'tan verilən, Böyük bir neymətdir. Sonra Peygamber səmin nəfər sahabi hazırlaya, yəni mühacirlər və ənsarlar bir yerdə üçsü nəfər yəni sayında bir qoşun cəlidir və həmin sahabi ilə onun başçılığı ilə Peygamber səmin onu göndərir deyilən yerə Zərtus Sələsr adlı bir yerə və həmin sahabi, yəni amr Az qoşunun başçılığı qədərə çıxır və gəlib düşməni görəndə, yəni o işidir ki, düşmənin qoşunu daha böyükdür. Yəni, qışdaşı məscudun daha böyüdü və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər göndərir ki, bizə yenə də kömək göndərsin. Və Peyğəmbər sallallahu onlara 200 nəfərlik yeni bir dəstə göndərir, qoşun göndərir. Və həmin 200 nəfərlik dəstənin yəni başçılarını isə Əbu Übaydə, Əmir ibnə Cərrâh adlı məşhur səhabəni Peyğəmbər sallallahu onu bu döyüşə şərikəndə təyin edir və həmin dəstənin içərisində Əbbəş rəziyallahu anh də var idi. Əbu Bəkir həmin dərslərinin içəyəsində var idilər və həmin 200 nəfəri qoşunun gəlir Amr-ıbın asrın tabirində olan 300 nəfəri qoşuna qatdırlar və müsəlmanların sayı olur 500 nəfər. Və sonra yəni, onların arasında döyüş olur və həqiqətən də bu döyüşdə müsəlmanlar böyük qələbə qazanlar və qarşı tərəfi tam məhv edirlər. Və bu döyüşdə yadda qalan hadisələrdən Döyüşdən geri qaydanda Amr ibn-i Az, həmin bu sahabi, yəni qoşunun başçısı cümub olur. Yəni, cənabətdə olur, gecə yuxuda, yəni cənabətdə olur və səhər duranda soyuq olduğundan, hava soyuq olduğundan çimmir. Qoxur ki, çimsə, yəni, onlar soyuq olar. Lakin, yəni, imkan var idi suyu qızdırmağa, imkan var idi suyu qızdırmağa, lakin Amr ibn-i Az fikirləşir ki, əgər o duyandırsalar, ola bilsin, yəni, kənardan düşmən onları görər və Yəni bir od yandığının, yəni qoşunun az olduğunu bilib, onları hücum edir. Və onlar nə qədər itki verərlər. Və o rəhəmli səhabə ictihad edir və tə'mim alır, cemaat üçün imam dayanır. Tə'mim alır. Yəc yəni, cənabətli halda cəmaətin önündə imam dayanır, yəni namazı o qıldırır. Sonra Peyğəmbər sallallahu bu xəbər çatanda, yəni hətta səhabələ bilirlər ki, yəni az, cənabətli olub və onlar üçün imam dayanır. Bəziləri bunu qəbul edib bilmirlər. Bəziləri bunu inkar edirlər. Lakin Peyğəmbər sallallahu Peyğambar s.ə.v buyurur ki, yəni, Amr Az düz edib və onun bu hərəkətindən Peyğambar s.ə.v hətlə təcrüblənir. Ki, yəni, necə yəni, gözəl düşüncə, düşüncə var bu insanda. Yəni ki, o, o deyandırmıyor ki, düşmən onların yerlərini bilib və az olduğunu yəni, düşünüb onlara hücum edər. Yəni, bu döyüş belə yəni, başına çazırıb misalmanların qələbəsi ilə. Sonra, Əbi Hədrat adlı bir sahabənin Peyğambar s.ə.v onun başlığı ilə yəni, düşmənlərin üzərinə göndərir başqa bir vaxt. Həmişə bu yəni səhabəni göndərilir peyğəmbərəsəm, yəni Rıfa adı bir nəfər olur, Vəfati bin adı bir nəfər müşrik olur. Peyğəmbərəsəm onu özürləmək üçün bu səhabəni göndərir və onunla bir neçə nəfər dəstəyə göndərir və onlar el peyğəmbərəsəm əmrini layiqincə yerinə yetirirlər və həmin bu döyüşdən sonra Yəni, onlar yəni, bir çox qəlimətlər əldə edirlər və hətta Peyğməz Səlam o qəlimətlərin 12 dəvə həmin qoşunun başçısına hədiyə edir və bu hadisə Hicrətin 8-ci ilində Şaban ayında baş verir. Lən qoşuna başçılıq edən, yəni, Əbu Qatəz adlı bir nəfər sahabidir. Bu döyüşdən sonra Peyğməz Səlam yenə Əbu Qatəz adlı sahabəni Bakna idam, bakna idam deyən bir yer var idi. Ola bu sahabəni göndərir və onlar yolda gedərkən bir nəfər onların qarşısına çıxır. Bir nəfər, Amr ibn al-adbad al-eşr-i adında bir nəfər bu dəstənin qarşısına çıxır və bu adam yəni, sahabələr elə bilirlər ki, bu müsəlman deyil. Lakin o müsəlmanlara yaxınlaşanda, sahabilərə yaxınlaşanda onlara, yəni, is-salamu aleykum deyir, yəni, müslümanların salamı ilə onları salam verir. Və buna görə səhabələr ona əl vurmurlar. Səhabələr onun onu müslüman biri bilib ona əl vurmurlar, lakin aralarında bir nəfər Muhəllim ibn Cəssama adlı bir nəfər səhabə olur. Bu adam yəni əvvəl bu həmin o kimki salam vermişdi onlara, onunla düşmənçiliyi var idi əvvəlcədən. Və bu da fəşirləşir ki, bu yalandan ə, müslümanlar kimi salam verir ki, biz ona əl vurmayaq, bu bəhanə ilə həmin adamı öldürür. Həmin o adamı, yəni müsəlmanı kimkən onlara, yəni müsəlmanlara demişsə, onu öldürür. Sonra, yəni Allah Tala bu vaxta ayın nazil edir. Və ayə budur ki, "Ey Yə yəhudilərin əminu, idə tarabtum fi səbilillah, fatəbəyənu. Və la təqulu limen alqa ilaykum əs-sələmə läsə Ey iman gətirənlər, siz bir yerə hücum de, Allah yolunda yerə cihad edəndə onu bəyan edin. Yəni verin. وَلَا تَقُولَنِ مَنْ أَلْقَالِيكُمَ السَّلَامَ أَلَيْسْتِ مُؤْمِنَا Səhə salam verən bir insana və təhslim olan bir insana deməyin ki, sən mümin deyilsən, yəni müslüman deyilsən تَبْتَغُونَ عَرْضَ, عَرْضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا və bunun müqabində siz dünya həyatını istəyirsiniz. Yəni, Allah Allah bu yəni, sahabənin əməni görə yəni, ona irad tutur və bu Nisa Suresinin 94-cü ayəsindədir, Nisa Suresinin 94-cü ayə. Və həmçinin Peyğambasını səhəmə bu xəbəri eşidəndə bu sahabənin bağışlamaqdan boyun qaçırır. Yəni, Peyğambasını bu sahabənin böyük bir cinayət etdiyini etiraf edir və hətta Huneyn döyüşü günündə bu adam gəlir Peyğambasını üzr istəyəndə Peyğambasını onunla üzr çevirir. Və həmçinin revahətlərdə gəlir ki, həmin o adam kim ki öldürmüşdür, Müxəllim İbn-i adlı həmin o adam kim ki, yəni o sahabəni haqqı zəyirə onu basdıranda, yəni onu ölür və onu basdırla yerə basdıranda yer onu qəbul Yer onu qəbul edə bilmir. Yəni yerdən, yəni çıxır da kənara. Və o hətta 2 dəfə bunu qaytarıb qoyurlar qəbrə. Lakin indi yəni, qəbrdə onun üçün yer tapılmır. Yəni qəbrə qoya bilmirlər onu. Ondan sonra onlar fikirləşdilər ki, bunu ancaq yəni, yerin üstündə basdırmaq lazımdır. Və həmin o adamı işi təpənin arasına qoyurlar və sonra üstünə daş kəsir, yəni bu cəsiylərlə torpaq töküb yəni yerin üstünə bastırırlar ki, yer onu qabulləmir. Və Peyğməz yəni, Azədəmə bu xəbər çəsəndə Peyğməz buyurdu ki, vallahi Allahi innəl-ərdələ tuta bu qo alə mən minhu Allah həndə olsun ki, yer ondan da şər insanları özünə qabulləyir. Yəni bundan da şər insanları bundan da pis insanları yer qabulləyir, yəni bastırırsan yer qabulləyir, lakin Allah tala istəyir ki, bu, yəni, əməllə göstərsiniz sizə ki, ne, belə əməllər necə də pis əməllərdir. Yəni, müsləmanlar üçün ibrət olsun ki, bu cür əməllər, yəni müsləmanlara layiq olan əməllər deyil. Və ıı, bu rəvayəti İmam Təbəri Təfsir kitabında rəvayət edib. Həmçə, alimlər bu ayənin nazib olması haqqında, yəni birhət dediyimiz ayənin nazib olması haqqında, müxtəlif rəylər söyləyiblər və Bütün hadisələr, yəni deyilən rəylər hamısı bu döyüşdə baş vermiş hadisələrdir. Və bu döyüşün gedmə vaxtı, göndəlmə vaxtı Hizrətin 8-ci indi Ramazan ayında olub. Ramazan ayında bu hadisə baş verib. Sonra, yəni bu döyüşdən sonra ən böyük hadisə Peyğambər s.ə.v-in Məkkəni fəth etməsi hadisəsi baş verir. Yəni Peyğambər s.ə.v Hüdeybə sülhündə müşriklərlə müqabirə bağlamışdır ki, onlar onun müddətində yəni, aralarda sakıçıya olacaq, heç, heç, heç, qarşı döyüşməyəcək və müslümanlardan kimsə İslamı qabir edərsə müşriklərin yanına e, yəni, müşriklərin yanına çıxır, müslümanlar və həmçinin müslümanlardan kimsə İslamdan çıxarsa, Qurayşı yanına qayda bilər. Yəni, bu cür Şəhdlərlərin müslümanlarla razı olmuşdur, lakin və həmçinin Onlar, yəni əhd bağlayanda Ər-Yaduduz biz dedik ki, bu vaxt ilə ki kim hal-hazırda kimin tərəfinə keçsə, icazə verilir. Və bu vaxtı iki qəbilə olur. Və bu iki qəbilədən biri Xuza qəbiləsi Peyğəmbər Səssamın tərəfinə keçir. Ər-Yaduduz da demişdir ki, Xuza qəbiləsi Səmmamın keçir. Bənəvə Bəkr qəbiləsi isə Quraysh tərəfə keçir. Özünü Qurayshə təslim edir. Və sonra yəni bu şərt yəni, hələ də davam edirdi. Baxma ki, il yarım keçmişdi həmin o anlaşmadan. Bu şərt davam edirdi. Və bir gün, Pənubəşir qəbiləsi, yəni, bu yəni, əhddən 17-18 ay keçəndən sonra, Pənubəşir qəbiləsi Xuzar qəbiləsinə gecə vaxtı hücum edirlər. Onlara hücum edib, onlardan bir nəfər öldürürlər. Və bu ne işlən Qureyş, yəni Məkkə əhli deyirlər ki, gecə vaxtı ə, kimin kime hükum etməsini Peyğəmbər haradan biləcəyik? Qoy, yəni, Məhəmməd heç bunu bilən deyil və gəl biz kömək edəyik Bənubəşir qəbiləsinə, qoy, onlar Xüzaq tam məhvələsinlər. Yəni, işləmələsinlər, həmçün bunda da Məhəmmədə bir ziyan var. Yəni, bununla Məhəmmədə çoxlu ziyan vurarıq. Və Qureyş, yəni, bunu deyib, həmin o Bənubəşir qəbiləsin çoxlu silahla, sur və nəticədə Xuzay qəbiləsindən çoxlu insan, müsəlmanların çoxu, o həmin döyüşdə şəhid olurlar. Lakin buna baxmayır, müsəlmanlardan bəzləri Xuzay qəbiləsindən imkan tapı Mədənəyə gəlir. Onlardan biri, Amr ibn-i Səlim Əl-Xuzayy adlı sahab olur, o gəlir Mədənəyə və Peyğməl-i Sələmləmdən kömək istəyir, ki, bəs Qureyş Bənavbəkir qəbiləsini bizim üzəlimizə göndərir və bizi hücum ediblər və bizə kömək lazımdır. Və Peyğəmbər salasından buyurur ki, Nusult ey Amr ibn-i Səlim, ey Amr ibn-i Səlim, artıq sənə kömək olundu, yəni sən artıq qələbə çaldı.